Розділ 11. До біса іскру. Як відмовитись від міфів про хімію? Що відчувається відразу? Активно ходячи на побачення, ви, можливо, шукаєте миттєвого зв'язку. Раптового, спокусливого, хмільного, фізичного відчуття, радісного хвилювання десь всередині. Знервованості, коли дивишся партнерові в очі. І не можеш відвести погляд. Від дотиків неначе електричним струмом б'є. Усі, хто є поряд, розчиняються десь у далині. Ви на одній хвилі, ви ніби сп'яніли, ви почуваєтесь живими. Ви знаєте, про що я кажу, про іскру. Я розумію, іскра – це чудово, але знаєте що? До біса її. Вона має заклятий ворог. Вона – мій заклятий ворог. Для мене одержимість іскрою є однією з найпоширеніших і найнебезпечніших ідей про побудову взаємин. Через неї ми втрачаємо дивовижних партнерів, бо не можемо розгледіти їхнього справжнього потенціалу у цьому розділі я, я розвінчаю низку міфів про іскру. Сподіваюся, що, дочитавши його, ви проскандуєте до бісої іскру разом зі мною. Міф перший. Коли ви бачите саме ту людину, у вас одразу ж спалахують фейерверки. Погоджуюсь, це міф. Правда. Часто на початку стосунків немає жодних фейерверків і миттєвої хімії. Гарний секс і хімія можуть з'явитись з часом. Кохання з першого погляду трапляється досить рідко. Під час опитування, проведеного психологіною Аялою Малах Майнц, чотирьох сотень респондентів про те, як вони закохались у своїх партнерів, лише 11% відповіли, що відчули любов з першого погляду. Ви, коли небудь помічали, як часто люди зустрічаються зі своїми сусідами? Як на першому курсі зароджуються стосунки між студентами, що мешкають через стіну одне від одного, чи разом ходять на підготовчі заняття. Причина ось у чому. Що частіше ми щось бачимо, то дужче нам це подобається. Це правда. Це особливо зрозуміло з акторами з Голлівуду. Чим більше людина знялась в різних фільмах, тим автоматич, автоматично стає Популярної. Там вже його, так би мовити, якості акторські – це не завжди те, що треба. Просто вже знявся в популярних п'яти фільмах, можна ну, розуміти, що ще в 10, 20, 30 його просто запросять на автоматі. Чому? Тому що глядачі, вони хочуть бачити цю людину знову і знову. Так ось. Психологи називають таке явище ефектом знайомства. Нас приваблюють знайомі речі та люди. І з ними ми почуваємось у безпеці. Одна моя подруга працювала в італійському ресторані, де зустрічала клієнтів і проведжала їх до столиків. Щойно вона туди влаштувалась, як один із кухарів запросив її на прогулянку. Поза як подругу той кухар не приваблював, вона йому його відмовила. Хлопець з повагою поставився до її відповіді, і вони стали колегами-друзями. Він підвозив подругу додому після змін, а іноді вони засиджувалися допізна та випивали з іншими колегами після закриття ресторану. За півроку після того, як хлопець її запрошував на прогулянку, моя подруга наприкінці вечора поцілувала його в машині. Той здивувався, але дуже зрадів. Того самого тижня моя подруга і той хлопець-кухар так і сходили на прогулянку. Тепер вони одружені, у них двоє маленьких дітей. Я спершу нічого не відчувала, пояснила мені подруга, але він виріс у моїх очах. Знадобився час, щоб почуття з'явилися, але тепер я не уявляю свого життя без нього. Я повсякчас чую схожі історії. Подружні пари полюбляють розповідати мені про власні незугарні перші, або перші та другі побачення. Основна думка очевидна, іскра може спалахнути. Іноді це крихітний вогник, що ледь же мріє. Якщо загасити те полум'я, перше ніж воно розгориться, ви ніколи не зігрієтесь вогнем тривалого кохання. Я б мала працювати автором листівоку Холмар Кардс. Це жарт. Кілька років тому психологи Пол Іствік і Люсі Гант дослідили цей феномен. На початку семестру вони попросили гетеросексуальних студентів-чоловіків оцінити, наскільки їм подобаються їхні гетеросексуальні одногрупниці і навпаки. Розглянувши відповіді, ІСТВІК і ГАНТ виявили, що студенти більш-менш однаково оцінили привабливість одногрупників протилежного гендеру. Початкову оцінку, що ґрунтується на першому враженні, називають цінністю партнера. За три місяці наприкінці семестру дослідники попросили студентів ще раз оцінити одногрупників. Тепер після знайомства бали розрізнялись. Нові оцінки відображали те, що має назву «унікальна цінність», тобто те, що ви думаєте про когось, з ким провели певний час. Істві пояснили, змінюваность оцінок так. Під час першої зустрічі з людьми оцінюванню підлягає цінність партнера, тобто його загальна привабливість і поведінка. Після подальшого знайомства з ними – та набуття певного спільного досвіду відкривається їхня унікальна цінність, тобто те, які вони всередині. У вищезгаданому дослідженні, коли студенти вперше оцінювали одне одного, їхні відповіді відображали цінність партнера. Загалом те, наскільки спокусливим їм здавались однокурсники, тож більшість надавала перевагу одним і тим самим людям. До кінця ж семестру опитувані студенти вже оцінювали за унікальною цінністю що залежало від ступеня знайомства. У багатьох випадках, здебільшого просто завдяки ефекту знайомства, студенти подобались одногрупникам більше, ніж першого дня занять. Цінність партнера поступово стала неважливою, а було важливості почуття до когось, з ким краще познайомились. Таке буває не лише в навчанні. Коли ми вперше зустрічаємось з кимось, у нас складається перше враження, що ґрунтується переважно на зовнішності. Але пізніше, коли ми краще пізнаємо людину, вона часто зростає в наших очах, і ми починаємо по-новому до неї ставитись. Те ж саме стосується і сексу. Зазвичай хороший секс не починається відразу якимось дивом. Як можу розповісти вам кожен, у кого був перший секс із незнайомцями? Потрібен певний час, щоб зловити ритм і дізнатися про чуже тіло і вподобання, і про свої також. Міф другий. Іскра – це завжди добре. Правда, це не так. Окремим людям просто дуже гарно вдається розпалювати в інших іскри. Можливо, вони надзвичайно привабливі, можливо, справжні митці флірту. Іноді скрай є радше показником того, наскільки хтось чарівний чи наскільки самозакоханий, а не особливого зв'язку між вами. Я засвоював цей важкий урок на палаючій людині з Брайаном. І з ним я, як і багато інших, відчула іскру, та відчайдушно намагалась перетворити це початкове захоплення на взаємне. Вам також може здавати, що ви відчуваєте іскру, коли ваш партнер грає різні ролі чи подає вам суперечливі сигнали. Люди часто вважають хімію своєю тривогою. Це я вам говорю, мої друзі з тривожним типом прив'язаності. Час вам навчитись правильно визначати таке почуття, як це зробила моя подруга з тренувань Вів'ян. А потім починаєте шукати партнерів іншого типу, когось безпечного, хто не змушуватиме вас сумніватися у його почуттях. Досить вважати, що коли від надійної людини у вас немає в животі метеликів, це не може бути коханням. Це також кохання, але без тривоги. Також погоджуюсь, в принципі. Чому ні? Міф третій. Якщо між вами іскра, у взаємин є майбутнє. Правда, навіть якщо завдяки іскрі тривалі взаємини почнуться. Їх геть не вистачить на те, щоб останні підтримувати. Я розмовляла з парами, що пробули разом на кілька років довше, ніж мали б завдяки іскрі. Колись між багатьма розлученими парами спалахувала іскра. Мій друг після закінчення коледжу поїхав до Південної Кореї викладати англійську. За три тижні він почав сумувати за домом, за рідним, у нього не було друзів. Учні майже не відвідували його уроки. Одного дня він зайшов до місцевого бару майже перед самим закриттям і помітив високу білявку, що сиділа в кутку. Вона була сама. Мій друг спостерігав, як білявка допила останні кілька ковтків червоного вина, згорнула книгу та підвелась. Вона віддалена нагадувала йому подругу з коледжу, людину, яку йому дуже бракувало. Зазвичай сором'язливий, він відчув себе сміливішим, побачивши майже знайоме обличчя. Тож наблизився до дівчини та сказав: Доброго вечора, Енатон, ви тут живете? Не сподіваючись почути англійську, вона відступила назад, але за якусь мить промовила. так, я і простягла руку для привітання. Я Ейва. Натон усміхнувся, вона була вродлива і розмовляла англійською. Хлопець одразу ж відчув іскру. Може, зайдемо до іншого бара, ви розповісте мені про книгу, яку читаєте, запропонував він. Такий пікапери, а? Вони рік зустрічалися у Південній Кореї, а потім разом перебрались до Сент-Луїса. Наступного року НАТО на Єєво одружились. Але їхні стосунки розпались. Озираючись назад, я розумію, що було предостатньо дзвіночків. О, яке слово я. Зізнався мені НАТО. Ми такі різні. Навіть на тому першому побаченню вона читала книгу, а я просто хотів напитись. Вони змінювали тему розмови, коли порушували певні питання, наприклад, те, що він хоче дітей, а вона ні. Або те, що вона бажає повернутися до Південної Кореї, а він почувається готовим пустити коріння в Сент-Луісі. Гадай, ми просто заплющували очі на наші розбіжності через цю початкову іскру. Менше ніж рік, пробувши у шлюбі, ці молоді люди більше не могли приховувати свого невдоволення. Мені справді здається, що наші стосунки тримались лише на тій історії про першу зустріч, говорив він. Якби у нас не було такої гарної історії, зустріч за кордоном, кохання з першого погляду, не думаю, що ми б колись одружилися. Все наше життя ми сілкувалися підлаштувати під те драматичне знайомство. Не намагайтесь підтримувати незугарні стосунки тільки тому, що ваше знайомство Не треба спалахів, хай розгортається повільно. Сама по собі іскра – це не обов'язково щось погане. Не обов'язково. Вона може виявитись корисною, сприяючи усвідомленню прив'язаності до когось. Ну, тобто, є іскра, і ти таке розумієш, о, так ця людина мені цікава, я до неї прив'язаний. З іскри починається багато хороших стосунків, але й багато поганих теж. Важливо пам'ятати, що її відсутність не віщує невдачі, а наявність не гарантує успіху. Погоджуюсь. Як сказав один мій клієнт-математик, іскра – не є ані потрібною, ані достатньою умовою щасливих тривалих стосунків. Наче геометрія, так? Припиніть за іскрою судити про перше побачення. Припиніть надавати забагато ваги тому почуттю захоплення та зосередтесь на рисах характеру, що мають значення, як-от відданість, доброта і те, як ви почуваєтесь поряд з іншою людиною. І поверніться до розділу 7, якщо вам потрібне нагадування. Ну, блін, ну, з одного боку, тут щось в цьому є, але мені все ж таки здається, що, ну, якщо після побачення вам треба зосереджуватись, щоб прийняти рішення, чи йти на друге побачення, щось в цьому є таке ненормальне. Е -е, хочу, роблю, отримую. Наша формула, наше головне правило, яке тут також застосовується. Якщо після першого побачення у вас є бажання... Йти на друге. Треба йти. Якщо у вас є бажання, але ви в голові починаєте прокручувати ту саму іскру і такі, о, я б і міг піти, але ця людина, там, ця дівчина, вона не ідеальна. Я взагалі вважаю, там, що в стосунках я повинен бути з якоюсь... Так, бажання є, але я повинен бути з іншою дівчиною, там, більш якоюсь еліткою, там, щось таке. Ось тоді все одно, так, треба дійсно ну, треба, не треба, залежить, звісно, від того, скільки варіантів у вас ще є додатково. Але, в принципі, якщо забути там про інші варіанти, треба йти. Бажання є, чому не піти? Йди, а там вже будеш дивитись, до, до чого це приведе. Тому що, дійсно, буває так, що у хлопця таке, ну, він сам для себе точно не розуміє, чого він хоче. Я про це казав в відосах. Нуля або одиничка. Або хочу, або не хочу. Якщо хочу, то йди. Якщо не хочеш, забувай. Забудьте про спалах іскри та шукайте повільного розгорання. Прям шукайте. З кимось, хто може був не надто чарівним під час вашої першої зустрічі, але стане чудовим партнером для тривалих взаємин. Для того, щоб почуття розгорілись, треба час, однак це вартує того, щоб чекати. У наступному розділі я розповім вам, як розпізнати перспективні взаємини, чому потрібно дати шанс людині, та коли краще від цього відмовитись. Мої подрузі, студенці Медикині, на ім'я Катріна, нещастило з додатками для знайомств. Вона сором'язлива, тож на перших побаченнях здавалась надто байдужою. Ой, ці дівчата, які... Кажуть, ну, мене вважають байдужою, це із-за того, що я сором'язлива. Ну, добре. Ну, хоча насправді, мені здається, що вона просто була байдужа. Відморожена, коротше, кажучи. Між тими першими побаченнями Катріна почала проводити багато часу зі своєю сусідкою Сюзанною. Вона розповідала Сюзанні про всі свої негаразди зі знайомствами. За кілька місяців дружби Сюзанна зізналася, що кохає Катріну. Ну, знаєте, ну, це ж книжка, з одного боку, хочу сказати, написана не в Україні, з іншого ми вон читали з вами, починали читати, продовжимо з колору. А, читати книжку від Анни Топіліної, «Люби без ілюзій», так написано українкою, яка, правда, живе в Швеції, але тим не менше. Але там також багато такого усього. Нетфліксу, скажімо так. Ну як же написати книжку, щоб там не було кохання геїв? Ну як же написати книжку, щоб там не було про Лізбух? Тоді ж, ну, тоді ж я не буду її продавати в достатній кількості. Це про тих блогерів, які для всіх намагаються бути хорошими. Для всіх. Усіх такі кажуть, да-да-да, підписуйся, я тебе так розумію, і тебе розумію, і тебе, і тебе, і тебе. І з одного боку, ясно, що це вигідно їм, але насправді, коли вас, ти так, таке читаєш, ну я, ну, не, ну я ніколи не повірю, що вона така, ой, я і для тих відкрита, і для тих відкрита. Як добре подивитися у Сюзанночки з Катріною. Як добре у того Джона, який знайшов. Ну прям така людина, прям свята. Але добре. Коротше, все одно для нашої психіки Трошки дискомфорт, всякі такі речі вони викликають. І знову ж таки, виглядається так, що Катріна ходила, ходила на побачення, чуваки її зливали, нічого не вийшло, і вона така: о, ну добре, тоді погоджуюсь на стосунки з Сюзанною. Невдовзі після цього вони почали зустрічатись. Сюзанна розповіла мені, що закохується в Катріну дедалі глибше та глибше. Сюзанна розповіла мені. Сюзанна зізналась що кохає Катріну, вже зізналась, а потім розповіла, що закохується дедалі глибше та глибше. Ти вже зізналась, кохані, Хулі там, куди там ще глибше? Ось яка вона сила повільного розгорання. Приклад, звісно, хуйовий, тому що от якраз там на початку вона казала, що там є максималісти, а є ті, хто погоджується на... Ну, не погоджується, а так би мовити. Вони от розуміють, що у них є критерії. І тому вони просто по цим критеріям вибирають собі партнера. І я за такий підхід. Дійсно. Ну, ви повинні розуміти, чого ви хочете. І коли ви це отримуєте, то треба зупинятись. Але ось цей приклад з Катріною та Сюзаною якраз виглядає так, що людина просто погоджується на те, що є. Таких прикладів достатньо багато, без всяких таких книжок. Коли люди просто розпочали історію стосунків, вони такі, ну добре, все. Як я знайду собі там, іншу? Ніяк. Тому будемо намагатись бути разом. Ключові висновки. До біса іскру, фейерверків і миттєвої хімої часто немає на початку стосунків. Хімія може виникати з плином часу. Може. Друге. Контекст має значення. Ви можете не відчути іскри з кимось просто через обстановку, в якій зустрілись. Може таке бути. Третє. Іскра – це не завжди добре. Не завжди. Відчуття хімії може насправді спричинити тривога через те, що людина не дає чітко зрозуміти, як ставитись до вас. Іноді наявність іскри є радше показником того, наскільки хтось чарівний чи наскільки самозакоханий, а не особливого зв'язку між вами. Ну, є таке. Четверте, якщо ви відчуваєте іскру, це не обов'язково означає, що взаємин є майбутнє. Не обов'язково. Навіть якщо у вас складуться тривалі стосунки, іскри недостатньо, щоб підтримувати їх, і вона не ознака того, що вам судилось бути разом. Це точно. П'яте, не треба спалахів. шукайте того, з ким почуття розгортатиметься повільно. Ну не те, що прям, прям тільки таких треба шукати, але і там може бути щось цікаве. «Можливо, не надто чарівного, але того, хто стане чудовим партнером для тривалих взаємин». Якось коли написано «не надто чарівного», якось так десь це дозвучить? Ну, слова підібрані прям ну, на 5 балів, але, але якось фантазія малює собі от цього «не надто чарівного». Ну, таке собі.